ați venit la știință.info locul unde știința se discută informal și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristin iar eu sunt Andrei Aceasta este emisiunea din 6 decembrie 2007 și o să vorbim despre proteine, dureri fantomă celule STEM și despre premiul Nobel în economie Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru iar aici, la știință.info Andrei, bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit și eu! La emisiunea noastră, data trecută, am sărit emisiunea. Din fericire, după cum știi, cineva a venit să ne ajute la știința.info. Recunosc că eu m-am bucurat foarte tare, pentru că unul din lucrurile care le apreciez este ca oamenii să vadă diverse puncte de vedere. Și mă bucur să audă și altcineva cu alte opinii. Da, să vină cu alte opinii. E vorba, bineînțeles, de Adi Buzatu și de colegul său Mihnea de la București care se vor ocupa de un podcast legat de cele mai multe ori de fizica particulelor elementare, pentru că el provine de la site-ul lor fizicaparticulelor.ro dar desigur că ei în podcast vor aborda și alte uh, probleme. În plus însă ei ne vor ajuta și cu fondul sonor al acestui podcast, pentru că începând de săptămâna viitoare Mihnea va încerca să adauge fie muzică de fond fie efecte muzicale podcastului pe care îl facem acum. Deci chiar uh, suntem foarte bucuroși că au venit să ne ajute și că... Și sperăm el... să fie și mai bine și să se vadă mai puțin, să se audă mai puțin, de fapt, greșelile noastre. <laughs> Care oricum o să fie. Îi dăm drumul? Îi dăm drumul. Andrei, ai auzit de durerea fantomă? Din câte știu eu, apare la cei care au avut un membru amputat, care încă au senzația că mai au membru respectiv și că îi doare. Într-adevăr, sunt multe cazuri în care pacienții care au un membru amputat încă îl mai simt sau chiar au dureri în el. Această durere fantomă apare la 9 din 10 cazuri de amputări. Recent, un grup de oameni de știință de la Centrul Medical al Armatei din Statele Unite au publicat un studiu care arată că această durere poate fi calmată dacă imaginea membrului amputat este înlocuită cu imaginea celuilalt membru întreg. De exemplu, o mână amputată poate fi introdusă într-o cutie ce are un perete de oglindă, iar mâna întreagă este adusă în fața oglinzii. Datorită imaginii reflectate, pacientul are iluzia că mâna amputată este întreagă, iluzie care îi alină durerea. Studiul a fost efectuat pe soldați în răniți în cadrul operațiunilor din Irak. Nu e de minare la câți răniți sunt acolo. Imaginează-ți însă să ai dureri într-un picior pe care nu-l mai ai sau să ai mâncărimi în piciorul amputat și să nu te poți cărpina. Cazurile acestea sunt cunoscute în literatura de specialitate sub numele de durere fantomă. Ca de exemplu, în populara carte, omul care își confundă soția cu o pălărie, de Oliver Sacks. Nu știu dacă ai citit-o, dar am publicat-o... Am pus o recenzie a cărții ăstea pe internet. Durerea fantomă nu este o, o durere închipuită, ci este cât se poate de fizică și reală, și aia este probabil datorată unei funcționări incorrecte a creierului. În acest caz, creierul procesează semnale pe canale nervoase ce sunt aferente membrului amputat. Durerea fantomă poate fi foarte mare, iar medicamentele nu par să fie foarte eficiente. În situația aceasta, un grup de oameni de știință de la Centrul Medical al Armatei din Statele Unite, condus de doctorul Jack Tsao, a investigat mai recent o propunere alternativă. Utilizarea unei oglinzi care să facă pacientul să creadă că încă mai are membrul amputat. Doctorul Jack Tsao, un neurolog din cadrul Armatei Americane, a efectuat un studiu pe 22 de voluntari care și-au pierdut un picior în Irak. El a încercat 3 metode diferite de alinare a durerii fantomă. Prima tehnică a constat în folosirea unei oglinzi. Astfel, o mână amputată este introdusă într-o cutie care are un perete de oglindă, iar cealaltă mână, întreagă, este adusă în fața oglinzii. Datorită imaginii reflectate, așa cum am mai spus, pacientul are iluzia că mâna amputată este întreagă, iluzie care îi alină durerea. Doctorul Jack Cao a aplicat același principiu pentru picioarele amputate însă. Un prim grup de pacienți au făcut exerciții zilnice de către 15 minute, Timpul care echipamentul cu oglindă le-a creat iluzia că piciorul amputat este sănătos și la locul lui. Un al doilea grup de pacienți au avut oglinda acoperită, în așa fel încât iluzia să nu mai fie prezentă. Practic acesta a fost grupul de control. În fine, pacienții din al treilea grup au fost fătui să închidă ochii și să-și imagineze pentru 15 minute că piciorul amputat este sănătos și se poate mișca. Rezultatele acestui studiu arată că durerea medie a scăzut dramatic pentru primul grup, cel care a folosit o glindă pentru a induce în eroare simțurile. Pe o scară a durerii relativă de la 0 la 100, scăderea este de 30 de puncte la 7 puncte, deci practic o scădere de vreo 4 ori mai, uh, mai puternică. Celelalte două grupuri de pacienți nu au raportat o astfel de scădere dramatică a durerii. După o lună, tratamentul care a fost aplicat în primul grup, cel cu oglinda intactă, a fost generalizat la toate grupurile pentru încă o lună. În final, toate cele trei grupuri au raportat acum o scădere a durerii. Mecanismul de alinare a durerii fantomă cu ajutorul oglinzii nu este încă pe deplin elucidat. Doctorul Gertzau nu este primul care să-l aplice, el încearcă însă să fundamenteze aceste idei cu ajutorul unui grup de pacienți de control. Cert este că, datorită imaginii reflectate, pacientul are iluzia că membrul amputat este întreg, iluzie care îi alină durerea. Doctorul Țau este de părere că alinarea durerii poate proveni de la activarea neuronilor oglindă în emisfera creierului, care este contralaterală membrului amputat. Deci, cu alte cuvinte, că este vorba de un proces neuronal care are loc în creier. Ai ceva de întrebat? Nu? nu. Lăsăm pe știrea următoare. Lăsăm pe următoare. Acum citatul emisiunii cu Andrei Din Bertrand Russell Un matematician englez Responsabil pentru o construcție axiomatică A teoriei numerelor Dacă tot vroai, teorii despre lucruri evidente Care a zis că Știința e ceea ce știm Filozofia e ceea ce nu știm de aceea facem noi știință. De aceea facem noi știință și în timpul liber filozofie și politică. și tu ce ne-ai adus pentru astăzi? Astăzi o jucărie mică, anume un detector de câmp magnetic. Și ce e special la acest detector? E, evident că, în general, când faci un detector, ceea ce contează este sensibilitatea. Adică... Cât de mic este câmpul magnetic pe care îl măsori? În cazul acesta este de un câmp de ordinul 10 la minus 15 test, la 10 la minus 14 și ca să ne dai și nouă idee cam care e câmpul magnetic al Pământului? Cam de ordinul la 10 la minus 5. Deci aproximativ de 10 miliarde de ori mai puțin. Mă <laughs> întreb unde poți să-l folosești. Dar mai tip, poate ne spui cum funcționează senzorul? Senzorul se bazează pe un principiu destul de interesant. Într-o da? cameră vidată da? sunt introduși atomi de rubidiu. Așa. Alegerea de rubidiu e din motive cuantice pentru că are un singur electron acolo, liber, care are un spin. Așa. Și atunci când acești electroni sunt lăsați liber, în momentul în care se trece un laser destul de puternic, interacțiunea cu laserul ordonează spinul acestor atomi. Și de cei pur și simplu toți obține un singur o direcție a spinului? Da. În cazul în care există un câmp extern, da. acești spin își modifică direcția, ceea ce duce la o absorbție de lumină și detectorul, până la urmă, detectează o reducere de intensitate luminoasă. Deci, practic, cu cât e câmpul magnetic mai mare, cu atât... Scăderea de lumină e mai puternică. Ok, cu atât scade mai mult lumina pe care o primești la un fotodetector. Uh, și totuși ai vorbit de 10 la minus 15 Tesla ceea ce amin, la, la ce folosește practic. asta? Uh, are în principiu deci uh, Dacă e să fim cinstiți ceea ce contează De fapt nu este sensibilitatea în Tesla Și este sensibilitatea În flux magnetic Adică um, Adică fluxul magnetic De pe unitate de arie Motivul este pentru că în general câmpul magnetic Scade cu distanța și dacă eu nu pot să-mi pun senzorul decât la un metru de obiectul detectat A, e înțeleg. diferit față dacă senzorul se află chiar lângă obiect A, am oricum înțeleg. deci motivul pentru care l-ar folosi pentru că cineva zice că oricum nu ai putea să măsori nimic că unde îl pui nu detectezi decât câmpul magnetic terestru așa motivul pentru care este pentru că orice sursă de curent electric generează un câmp magnetic orice curent electric generează un câmp magnetic și precum știi foarte multe lucruri folosesc curentul electric chiar dacă de exemplu inima generează creierul generează curenți electrici care la rândul se lor generează câmpuri de magnetice de pe care după de aceea poți să le măsori la distanță ceea ce se poate face sunt două lucruri pentru care ei s-au gândit da dacă introduci obiectul într-o așa numită cușcă magnetică, deci pur și simplu o cușcă dintr-un material magnetic moale, care ecranează câmpul pământului și atunci poți să detectezi în interior. Și asta ar fi aplicații biologice, să detecteze câmpul magnetic al inimii sau experimente genul ăsta. Da, da, da. Și cealaltă aplicație la care ei s-au gândit este pentru care, de fapt, acest lucru, această... Tehnologia a fost dezvoltată? fost dezvoltată. Trebuie să spunem, facem încă o paranteză la paranteză: că nu sunt cei mai sensibili senzori de câmp magnetic. Cei bazați pe interferență cuantică, așa este senzor SQUID, sunt cei mai sensibili, dar necesită temperaturi joase, azot sau heliu lichid, ceea ce înseamnă că nu sunt la purtător. Pe când senzorul acesta e o cutie mică. Da. care poate fi folosită la purtător și ceea ce speră ei este să fie și destul de ieftin ca să facă matrici de senzori. Pentru că dacă ai o matrice de senzori poți face magistică. Uh, nu atât de magistică, ci poți să elimini background-ul, poți să elimin câmpul magnetic terestru, poți să vezi variații locale a, și pe baza acestor variații locale să detectezi bombe, sau alte jucării de interes care sunt de interes acum care sunt de interes acum vorbit data trecută de picioare amputate de mâine amputate, după cum știm odată ce ți-ai pierdut un picior l-ai pierdut pentru că nu mai crește la loc. Știi cumva există animare călora dacă le tai un membru, acela crește la loc? Cred că și la șerplă crește coada la majoritatea viermelor Reușesc să-și recupereze o bună pucă din corp, iar dintre mamiferele mai evoluate, salamandrele sau reptilele, în general. Da, exact, salamandrele. Să te-ai și mă acum când ai spus la Viem că atunci când eram copil, te-am râme pe din două, dar nu mi-e minte dacă am acceptat să văd dacă se regenerează. Se <laughs> în orice... regenerează. <laughs> în orice caz, acum este vorba de salamandre care într-adevăr au o capacitate specială, dacă li se taie picioarele, acestea vor crește automat la loc. Din păcate, salamandrele sunt printre puținele animale care au această capacitate, iar oamenii de știință sunt foarte interesați în a descifra mecanismul de regenerare al acestor membre amputate. Recent, cercetătorii englezi au descoperit o proteină care joacă un rol crucial în acest proces în cazul salamandrelor, deși Probabil că îți dai seama mai speră ca în viitor să poată regenera membrele amputate și în cazul oamenilor. Aici vreți să ajungem. Cheia mecanismului de regenerare a membrelor salamandrei stă într-un complex de celule, sunt numele de blastemă. Aceasta este o colecție de celule stem, nediferențiate, capabile de a crește un organ întreg. Ea se regăsește și în stadiile inițiale ale dezvoltării oricărui embrion. Este normal, pentru că din acel embrion trebuie să uh, apară după aceea organele. Blastema este cumva asemănătoare cu mai cunoscutul meristem, o, co o colecție de celule stem ce se găsește în vârful ramurilor de plante și care determină creșterea ulterioară a unei noi ramuri. Nu știu dacă știi, uh, dar grădinarii de obicei obișnuiesc ca să taie vârfurile plantelor. De ce le taie? pentru ca să uh, permită creșterea celorlalte ramuri. Pentru că fiecare ramură are în capul ei un meristem în cazul plantelor și dacă tai unele din ramuri, atunci a permis celorlalte ca să crească. Deci, uh, permiți uh, să se dezvolte noi organe. Diferența esențială între meristem al plantelor deci, și blastemă, care este colecția de celule în cazul animalelor, este că meristemul plantelor este prezent în mod normal în plantele adulte. Pe când blastema este prezentă numai în embrion și în anumite locuri speciale ale animalelor adulte ca pielea, de exemplu, care se generează, dar se regenerează numai în parte. Desigur, cu excepția câtorva animale, ca salamandra, unde blastema poate conduce la regenerarea unui întreg membru. În cazul salamandrelor, organismul lor este în stare să construiască o nouă blastema chiar în organismul adult. astfel o parte din celulele din regiunea afectată de amputare sunt retransformate de organism în celule stem, ăsta i seama, creând o blastema și apoi transformate la loc în celule adulte odată ce membru amputat crește. Recent, cercetătorii englezi au descoperit o nouă proteină care joacă un rol crucial în acest proces. Ei speră că înțelegerea mecanismului de regenerare va putea ghida viitoarele cercetări în cazul oamenilor. Rezultatele acestor cercetări au fost publicate în revista Science. Noua proteină investigată se numește N.A.G. și a este secretată de celulele nervoase și de celule din piele. Pentru a demonstra importanța proteinei N.A.G., cercetătorii au avariat celulele nervoase în așa fel încât ele nu mai erau capabile de a produce proteina N.A.G. Apoi însă au indus artificial procese adiționale în celule învecinate în așa fel încât aceste celule au produs artificial proteina ING. Rezultatul acestei experiment, experiențe a fost că membrul la putata salamandrei a crescut la loc, cu toate că celulele nervoase ce produceau monormal proteina ING erau variate. Doctorul Kumar și colegii săi de la University College London cred că aceste rezultate încurajează cercetările de regenerare a membrelor amputate în cazul maniferelor. De exemplu, doctorul Stocum de la Universitatea Purdue, Statele Unite, crede că aceste cercetări pot ajuta la înțelegerea faptului de ce mamiferele au o capacitate mult mai mică de regenerare a organelor pierdute. Desigur, trebuie să te la tot complexul de proteine care sunt acolo și să înțelegi de ce în cazul salamandrei această proteină joacă un rol important și de fapt ce face ea? Cum reușește să retransforme cele adulte în cele sem pentru ca după aceea să formeze o plastămă și să crează, crească un organ? O înțelegere mai clară a mecanismelor de formare a blastemei și de regenerare a membrului amputat poate ajuta desigur medicii să creeze artificial aceste blasteme și în alte ale corpului uman care nu se regenerează în mod obișnuit. Adaugă doctorul Stocum, cât de repede se va întâmpla aceasta nu putem spune, dar descoperirea acestei proteine, NAG, este desigur un pas important. www.știința.info Locul tău unde pescuiești cunoaștere Andrei, acum am venit amândoi cu două articole despre celule STEM Tu uh, o să discuți despre primul tău articol, după aceea eu o să discut despre al meu Sper să nu ne lungim prea mult pentru că e vorba de ciul și oricine are ceva de spus aici. <laughs> da, <laughs> Să-i dăm drumul. Să-i dăm drumul. Oricum, deci, nu rezultatul în sine e mai important cât vreau să fac niște comentarii despre politica științei. Și anume se întâmplă de multe ori că articolele publicate să fie false. Și unul Asta din... s Unul din cazurile foarte celebre de da. falsificarea rezultatelor a fost un doctor sudcorean da. pe numele lui Hwang Bosuk, da. care a pretins că a clonat persoane umane Așa și s-a dovedit -a că rezultatele erau complet false. Și de atunci revistele serioase când cineva vine cu rezultate de clonare nu-i crede. Așa s-a întâmplat și în cazul rezultatelor celor de la Universitatea de Științe și Medicină din Oregon care au pretins da. că au reușit să cloneze o maimuță. Și atunci ce -a Și revista Nature, practic, a refuzat să le accepte, să le publice rezultatele, până când altcineva, în mod independent, nu era în stare să reproducă rezultatele lor. Până deci... când cineva a fost în stare să le reproducă rezultatele... Um... Politica e mai politică decât pare la prima vedere. Un grup din Universitatea Monash din Melbourne s-a ocupat de reproducere. A ajuns relativ departe în pașii de reproducere. Da? Între timp, rezultatele au început să circule prin comunitate și să se știe. Un lucru pe care, general, care îi deranjează pe cei din Science sau Nature este să publice rezultate despre care știe toată lumea. Deci, ei se bazează pe acest nou impact, noutate absolută, ceea ce înseamnă că, până la urmă, l-au publicat deși verificările nu erau în faza finală, dar cel puțin pașii inițiali se confirmau Că în principiu rezultatele deci, sunt valide Dar tu ce vrei să spui este că S-ar putea ca totuși și rezultatele astea Să fie falsificate pentru că nu Probabil sunt... că nu sunt falsificate Interesant a fost că După ce cineva a falsificat da? Practic Și oamenii cinstiți au început Să fie bănuiți <laughs> Bine, hai să Pune vedem la despre la urmă, ce rezultate Rezultatele în sine este... Ai spus că s-a clonat o maimuță um, Să înțeleg mai... că trăiește maimuța aia? Mai exact s-au încercat pe 300 de celule de la 14 maimuțe și cei mai, cel mai bun embrion a supraviețuit câteva zile. Deci a murit. Deci a murit. Dar am înțeles că au reușit ca să, să și extragă celule stem din acel embrion până a murit embrionul. Da. De fapt, iarăși aici se ajunge la o discuție. discuție. De fapt, Motivul lor nu este atât clonarea în sine, da? ci găsirea unor metode foarte solide de a obține celule stem de foarte bună calitate care să fie folosite în oameni la diverse scopuri, precum am discutat în acum 5 minute despre amputare. Institut ce ne-ai adus despre celulele STEM? Eu v-am adus un alt rezultat care a marcat comunitatea științifică săptămâna trecută. Poate tot atât la fel de important ca și cel publicat în Nature. Am înțeles că s-a publicat? Nature, da. Bine, de data aceasta a fost publicat în Science. Bineînțeles că există o competiție între cele două jurnale majore, așa că dacă una scot un rezultat rezultatare pe piață trebuie să vină și cealaltă. Uh, pentru că, după cum știi, practic săptămâna care a trecut a fost marcată de două evenimente majore în cercetarea științifică din jurul celulor STEM. Primul a fost anunțul uh, că un grup de la Universitatea de Știință din Oregon a reușit pentru prima oară să cloneze o maimuță și să extragă celulele STEM din embrionul astfel obținut, lucru pe care l-ai spus și tu. A doua știre, despre care voi discuta aici, este că două grupuri separate de cercetători, din nou două grupuri pentru că au vrut să verifice, <laughs> au reușit reprogramarea unor celule umane de piele direct în celule stem. Aceasta a doua metodă nu implică, deci, crearea și distrugerea unui embrion, și poate elimina astfel definitiv controversele din jurul acestui subiect. Pentru a lămuri lucrurile, în știrea pe care ai spus-o tu, se obțin celule stem din embrion, deci se iau celulele, se face, se iau nuclele dintr-o celulă de piele, se pune într-un embrion, se lasă să crească embrionul și după aceea se omoare embrionul și se scoce de acolo celulele stem. Pe când în știrea de astăzi, oamenii de știință au reușit practic ca să iau o celulă adultă de piele și să o transforme imediat în celule stem fără a deveni embrion, fără a avea de-a face pe embrionul. Și din cauza asta mulți sunt fericiți, ca să spunem pe scurt. Pentru a înțelege semnificația acestui pas major, puțin, vrei să spui ceva? Nu, nu. Mai că cumetezi la final. Pentru a înțelege semnificația acestui pas major, să discutăm puțin contextul acestei descoperiri. După cum se știe, celulele STEM sunt celule pluripotente nediferențiate, ce apar în stadiul embrionic al evoluției omului. Cu alte cuvinte, aceste celule STEM, care se găsesc în embrion, se vor diviza și diferenția mai târziu în diverse tipuri de celule, ce vor forma la rândul lor diversele organe ale corpului uman. Există un interes major în comunitatea științifică în obținerea în a acestor celule STEM pentru creșterea artificială de organe sau pentru tratamentul diverselor boli genetice. Deoarece ele se pot diferenția mai târziu în oricare dintre celulele organismului, celulele stem au potențial de a genera țesuturi noi, ficat, os, etc., sau de a înlocui țesuturi existente care sunt distruse, ca cele pentru pacienții bolnavi de Alzheimer sau Parkinson. În aceste cazuri, este însă important ca celulele stem să conțină același material genetic ca celulele pacientului al cărui țesut trebuie înlocuit, în acest fel, noul țesut are șansă mult mai mică de a fi rejectat de organism. Pentru a realiza aceste celule stem care conțin informația genetică a pacientului, nu există în prezent decât două soluții. Prima soluție, discutată de tine, este de a preleva de la pacient o celulă adultă. Ea este de cele mai multe ori o celulă fibroplast din piele, deoarece aceasta are deja o capacitate limitată de a se diferenția, pentru că știm că pielea se regenerează. Din această celulă fibroplase se extrage apoi nucleul. Într-o etapă ulterioară, acest nucleu este introdus într-un ovul, într-o celulă ou, căreia i s-a îndepărtat înainte nucleul său. Procedura face să creadă ovulul că a fost fertilizat și el se va dezvolta mai apoi într-un embrion prin procese succesive de divizare. Din acest embrion se va extrage apoi celulele stem pluripotente, sau mai bine spus, se vor extrage. E remarcat că această procedură face ca să se conserve materialul genetic al celulei fibroplast original. Metoda a fost aplicată recent cu succes în primate, în maimuțe, așa cum ai spus tu. Remarcăm că această procedură implică crearea unui embrion și distrugerea lui pentru extragerea în stem. Ea este deci foarte controversată, căci ridică problema dacă un embrion este o ființă vie, care astfel este omorâtă. Cea de-a doua soluție de Obținerea celor STEM din celulele adulte ale pacientului presupune-o cu totul altă manieră de lucru, ce evită crearea de embrioni. Aceasta pornește de la observația că celulele adulte și celulele STEM au material genetic ADN identic, ceea ce le face diferite este expresia diverselor gene ce produc proteine. Astfel, unele gene din celula adultă sunt inactivate de alte proteine prezente în celulă și celula își pierde astfel din potența ei. În această a doua soluție, oamenii de știință reîntinerez practic o celulă STEM, o reprogramează. Pentru că practic ADN-ul este același și al celului STEM și al celulei normale, tu trebuie doar să reprogramezi genul la, uh, nucleul celulei adulte în așa fel încât să reactivezi genele ce au devenit inactive în celula adultă. Recent, un grup de cercetători de la Universitatea din Wisconsin au reușit a aplicarea procedurii precedente la celulele umane adulte pentru prima oară, pentru prima oară la celulele umane. Cu toate acestea, metoda prezentată de acestea în prestigioasă revistă Science diferă într-un punct major de soluția ideală prezentată mai devreme. Astfel, sistemul de proteine al celulei este extrem de complex, o complex și deci greu de modificat. De aceea, cercetătorii au hotărât introducerea genelor ce trebuie reactivate direct în ADN-ul celului originale, cu ajutorul unui retrovirus. Deci, practic, în loc ca să reactivăm genele care erau inactivate, de data aceasta, introducem gene adiționale la capătul ADN-ului care fac treaba pe care trebuiau să facă celelalte gene. În, în cazul acesta, i-au reușit ca să introducă aceste gene în ADN cu ajutorul unui retrovirus, care după cum știm își scrie material, își scrie din informația genetică pe care o are în ADN și o scrie în ADN-ul celulei pe care o invadează. În acest caz, retrovirusul a transportat practic patru gene alese de cercetători în nucleul celulei adulte și pe care apoi le-a integrat în ADN-ul ei. Dacă această procedură este de succes, practic noua celulea este întinerită, reprogramată și ea se va comporta ca o celulă STEM. Procedeul acesta a fost aplicat anul trecut cu succes la șoareci. Un grup din Japonia condus de profesorul Yamanaka a identificat un grup de patru gene care pot reîntineri celula adultă și o transforma în celulă STEM, în cazul șoarecilor. De fapt, același grup a publicat săptămâna trecută rezultatele care arată că procedeul poate fi aplicat cu succes și la oameni confirmând, practic, rezultatele celor de la Universitatea din Wisconsin. Deci, ți-am spus, în două grupuri. Uh, unul dintre grupuri este același care a publicat rezultatele anul trecut la șoarece. Pe de altă parte, cercetătorii de la Universitatea din Wisconsin au introdus în nucleul celulei adulte tot patru gene, două identice cu cele ale profesorului Yamanaka și alte două diferite. Combinația de gene a fost aleasă după un studiu premergător care a comparat celula adultă cu celula stem și a identificat care dintre gene au devenit inactive în celula adultă. Este practic ceea ce trebuie să faci, trebuie să compari celula stem cu celula adultă, să te uiți la expresia ADN-ului pentru că ADN este acest dar, vrei să vezi care gene pot genera proteine și după ce faci după ce scanezi, tu alegi proteinele care crezi tu că sunt importante și pui genele care să genereze acele proteine. Eficiența procesului este momentan scăzută, de o celulă reprogramată la câteva mii de celule încercate, iar rezultatele grupului de la Universitatea de Vince Consing au fost obținute doar pe celule adulte prevalate de la fetuși și bebeluși, care practic erau într-un stadiu cât de cât mai inițial. Cu toate acestea, organizațiile internaționale care luptă împotriva acceptării experimentelor cu celule STEM, obținute din embrion, sunt foarte entuziaste. Ele spun că cercetarea pe embrion poate fi astfel încetinită, dacă nu stopată, deci nu mai este singura alternativă la obținerea de celule STEM. În fond, tot săptămâna trecută, creatorul celebrei oi clonate Dolly a anunțat că renunță la cercetarea ce implică clonarea pentru obținerea celulelor STEM. El se va implica mai nou în producția de celule STEM din celule adulte reprogramate. Aceasta însă nu din motive, de ce probabil cum bănuiești, și pur și simplu pentru că noua tehnică are o șansă de succes mai mare, după părerea lui. <laughs> Omul n-a probleme. problematice, e de mult. Pentru că stăm bine cu timpul, mă gândeam să comentez pentru ascultătorii noștri care nu sunt în domeniu. De fapt, o grupare metil este atașată și așa să, atunci gena se numește metilat. Forma metilată nu este capabilă să creeze proteine. Pentru că e practic blocată. Pentru că e blocată. Deci, în realitate, în majoritatea timpului, toate genele din corpul uman sunt metilate. Sunt Ca să-ți dai seama, de exemplu, să luăm una din cele mai vestite gene din organismul uman, și anume ge... vestita genă Y. Care știi ce face? Face diferența între băieți și fete? Face diferența între băieți și fete. Această genă se exprimă în doar într-un embrion de 8 zile pentru câteva ore. Asta este singura perioadă în care, deci, acele câteva ore da. din viața de, embrionului de 5, vor decide pe viitor tot ce se va întâmpla și va deveni un băiat. Și dacă acea genă nu se exprimă atunci, în acele câteva ore, da. Atunci apar complicații. Atunci. Dar bine, decizia dacă ești fată sau băiat e mai devreme. Decizia deci, e mai de... devreme. Problema este ca să-ți dai cronozom. seama că te aștepți ca genul aia să lucreze în fiecare moment. Nu, da. ea lucrează practic câteva ore din viața ta. Și care sunt consecințele? Deci aici ceea ce încearcă. Da, Deci de asta este problema. Că genele pur și simplu Tot se pornesc și se opresc în secvențe foarte complexe și o anumită, de, de fapt, ce face gena aceasta favorizează exprimarea unei alte gene care favorizează exprimarea altor gene în alte momente și totul e ca un... Tu ceea ce vrei să spui e că, de fapt, uh, nucleul, ADN-ul celui este foarte complex că sunt acolo 30.000 de gene da? care încodează, practic, 120.000 de proteine și că cel stem are anumite gene activate și altele neactivate, cel adultă adult are un cu totul alt complex. Și, și ceea ce este și mai și el, e, probabil, contează și în ce stadiu se află acea celulă stem, care gene sunt activate și care nu sunt. Vreau să spun că în fiecare moment din viață în trebuie. fiecare loc din corp anumite gene sunt activate sau nu deci există și o variație în timp care face o problema și mai complexă. Ai făcut așa de complexă că încep să devin sceptic și să mă întreb dacă vreodată o să reușim într-adevăr să obținem ținem stem din celulele adulte. Dar în fine, ne oprim aici? Nici Trecem la știrea aici. lungă? Trecem la știrea lungă. www.știința.info Locul plin de știință Și acum gluma săptămânii a emisiunii. A emisiunii. Astăzi o glumă despre Copernic. Se spune că mama lui Copernic i-a zis odată, tinere, când era Copernic mic avea vreo 12 ani, Tinere, trebuie să înțelegi odată că nu toată lumea se învârte în jurul tău. Andrei, astăzi pe subiectul arul să discutăm despre premiul Nobel în economie. Am înțeles că sunt trei premii Nobel da. și că ai vrea să menționezi despre toți trei. Da, în principiu consider că ar fi ceva corect să-i menționăm contribuția fiecăruia dintre ei, ceea ce face un exercițiu destul de dificil, pentru că realitatea este că toți trei au luat premiul pentru ceva la interfața dintre economie și matematică. Și să explici știință e ușor, să explici matematică e greu. Cine sunt cei trei? Uh, cei trei sunt uh, Horovitz, uh, Mashkin și Myerson. I-am menționat în ordinea contribuțiilor lor care încep de prin anii uh, 70. Deci uh, sunt persoane relativ în vârstă. Ia să auzim ce... Și de fapt ei se ocupă cu ceva care îmi place foarte mult mie, cea nume teoria jocurilor. Sau ceva care cum să faci o teorie simplă da? care să explice foarte bine realitatea. Și ei au vrut cumva nu numai să facă o teorie care să explice realitatea, da? ci să ajungă la o teorie care să aibă putere predictivă. Să prezică realitatea. Adică să te ajute pe tine să știi că dacă fac o anumită alegere, da? realitatea va avea o anumită formă. Va avea un anumit impact. Avea un anumit impact. Sunt și și de fapt, ei ceea ce au vrut să rezolve problemele majore ale omenirii. Care? Băutură. Minciuna. de deci, ce au vrut să găsească un da? sistem economic da? în care oamenii să fie avantajați din strict interes pur egoist și personal, să spun adevărul. Aha, deci foarte interesant să, fii, să fie în interesul tău să spui mereu adevărul. Ce fel de societate e asta? O societate foarte bună. Și bineînțeles că s-au lovit de o anumită problemă. Precum îți dai și tu seama că e greu să ai un mecanism de distribuție a bunurilor care să fie eficient da. și să nu fie în interesul nimănui să mintă și să zică că asta e așa când nu e, pentru că el n-ar fi în avantaj. Pentru că în societatea modernă, dacă minti, deoarece ești în avantaj. Pentru că în societatea... Dar, dar sunt curios ce fel de societate? Ei au făcut simulări pe computer? Nu s-au dus și ei în parlament ca să vadă despre ce <laughs> e vorba? Nu, deci pur și simplu ei au vrut să găsească un model matematic și motivul pentru care Hurwitz a luat premiul Nobel este care a reușit să producă echivalentul teoremei lui Gödel de incompletitudine matematici. matematicii știi în ce constă teorema de incompletitudine da, știu despre ce este vorba în principiu te aștepta ca în matematică toate propozițiile logice care sunt corect construite să poată fi demonstrate fie false fie adevărate spui de exemplu o casă este mare sau casa aceasta este mare și te aștepți ca mai târziu să poți demonstra dacă casa este mare sau o propoziție adevărată sau falsă. Iar Gödel a arătat că în matematic există propoziții care nu pot fi demonstrate nici false, nici adevărate. Iar cheia teoremei lui Gödel este ceea ce poate când românește se numește self-recurență, faptul că spui propoziții de genul eu mint, care nu sunt nici adevărate, nici false. Și era pus propoziția asta practic în termeni matematici. Și acea propoziție din termeni matematici Nu e nici față nici adevărată Deci realitatea de punct de vedere filozofic de Ceea ce teorema lui Gödel spune Este că nu poți să atingi cunoașterea absolută În care să poți să decizi că asta așa e Sau nu e așa -ai făcut pe Fără ca să te autocontrazici Ceea ce a reușit să demonstreze Hurwitz Este asta? că Nu poți să ai un sistem perfect În care omul să n-aibă interesă în mine pentru aceasta a luat premiul Nobel care arăta matematic. A, a, a, a, că matematic. arătat poți... matematic că nu poate să existe un astfel de sistem Vai, fac da, înțeleg. nu poți să ai un mecanism de alocație a bunurilor da. care deci. să funcționeze perfect și oamenii să nu aibă nicio motivație să-mi a apărut la 100 de ani după Karl Marx și Engels că... deci... putea să-i spună de la începutul domnul Karl Marx că nu o să iasă deci, o astfel de societate idealistă nu există. Bun, am înțeles. Deci, este un rezultat? deși cam mă cam sperie, dar în fine. că ai dreptate. Deci, pentru Așa. cei care le plac definițiile eh, tehnice, da? eh, sistemul se numește în engleză incentive compatible, compatibil cu încurajarea materială. Da? În cazul în care tu ai beneficii dacă spui adevărul da. și un sistem este optimal din punct de vedere Pareto dacă este eficient. Și el a arătat că cele două se exclud reciproc. Absolut. Hai să trecem la cel de-al doilea laureat? Să trecem la cel de cei următorii laureați au vrut cumva să relaxeze condiția de eficiență și să arate că ai un sistem care este un pic mai puțin eficient nu perfect eficient da. de fapt eficiența trebuia să fie o eficiență globală, absolută în absolut orice situație, au zis că poate în condiții mai limitate poate totuși mai realistic condițiile mai realistic. și la ce concluzie au ajuns măcar în condițiile astea se poate în condițiile astea, au reușit să demonstreze alte lucruri care au anubite implicații evidente. Și să discutăm despre mecanismele în care se iau decizii într-o societate. De exemplu, există un proiect public în care toată lumea are interesul să se întâmple. Da, absolut. Cine ia banii? Nu problema, este, nu, problema este cine pune banii ca proiectul să se întâmple. Guvernul? Guvernul de unde ia banii? Problema este să zicem că trebuie niște oameni să se adune împreună și fiecare să pună bani ca ceva să se întâmple. Corect. Care e în avantajul tuturor ca acest lucru să se întâmple. Corect. E în avantajul tău să trișezi, tu să nu pui niciun bani, cei alți pun banii și proiectul se întâmplă. Corect ori ceea ce au arătat da. mai mult sau mai puțin da. este că pe măsură ce numărul agenților economici crește da. și fiecare din aceștia are o putere de veto da. șansa ca un proiect să se întâmple tinde să ajungă la zero Hai să facem o comparație politică Cu ce îți amintește chestia asta? Cu... Știu și cu proiectele de a ajunge pe Marte, proiectele de a, nu, nu, a să le Nu, nu discutăm răpte... științe, discutăm politică. Deci, după mine, seamănă cu Uniunea Europeană, în care numărul de țări crește, toate țările au posibilități și drept de veto să blocheze orice politică și la nu ora se mai actuală să ajunge la un blocaj instituțional în care nimeni nu poate să ia nicio decizie pentru că există cineva care se opune. Deci, cu cuvinte, om ăsta vrea să spună că puține dictaturi nu strică. Uh, în termeni matematici, ai teoriei jocurilor. <laughs> da. <laughs> și cel de-al treilea? Uh, deja intrăm în niște detalii mai tehnice și nu știu în ce măsură are rost să intrăm în matematică, dar hai să încercăm. Uh, fiecare om în general în societate are mai multe opțiuni. Și se pot ajunge la mai multe echilibre. Vestitele neși să zicem, toți mint, toți fură sau toți se ajută unul pe celălalt sau orice alte combinații și unul din soluțiile cunoscute este, de exemplu, în cazul, în cazul licitațiilor. Așa există două posibilități în licitații în care să zicem toată lumea licitează corect și cel care dă banii cei mai mulți ia bunul. Și, care... și dar riscă să plătească mult pentru că te duci în sus până... bine, dar e corect, are de unde? e corect, are de unde? cealaltă soluție da? e că să zicem guvernul are ceva de vânzare și doi, trei se discută între ei și fiecare zice eu iau bucata asta, tu iei bucata aia. Da. Se hotărăsc dinainte de licitație. Se hotărăți dinainte de licitație fiecare ce bucată ia da. și niciunul nu licitează pe bucata celuilalt. Da. Drept care primul oferă un preț și ales nu licitează nimic și se vinde la un preț de nimic. Și vânzătorul ia-ți Care-i statul? Dar Maram. întrebarea... <laughs> acum... <laughs> Condiția din spate este că Stai că dacă unul vrea totuși să-i deați Apă și să le citeze pe bucata ta Să-i ia ambele bucăți Să-i ia ambele bucăți da? Atunci tu-i promiți și te ții de cuvint Că pe bucata lui licitez Nu contează ce pagubă ei Dar nu și-o primește Și atunci îl duci mai sus decât ar ajunge Dacă ar fi licitați, ar fi cinstită Deci cumva e un fel de principiu De vendeta, de mafie Dacă tu îndrăznești să din bucata ta Te rade. Da. Și în cazul unei astfel, echilibru este stabil, este cunoscut, se întâmplă probabil și în România, în care fiecare are bucata lui de piață și, nu și te prețul e menținut astfel încât vânzătorul, și... partea cealaltă, să iasă în pagubă. Da. Ori, deci să zicem, am descris două echilibri posibile, în care toată lumea spune adevărul sau toată lumea s-a discutat pe la spate ce face. Da. Care din ele se întâmplă în realitate? Uh, în general sau în cazul unei digitații? În general nu poți să știi la care se ajunge și modelele acum mai avansate da? încep să discute ce se întâmplă când există mai multe echilibre posibile și motivul pentru care Maschin a luat da? premiul Nobel este că a introdus un concept de monotonie în în care, în principiu, da? tu ai o anumită, există o anumită listă de preferințe așa. și pe baza preferințelor se ajunge la o concluzie că ceva rămâne pe locul tâi. așa. O condiție de monotonie este că dacă se întâmplă ceva cu celelalte preferințe, da. dar poziția preferinței acestea rămâne fixă, ea nu scade în rezultatul final ceea ce nu se întâmplă întotdeauna ori dacă această condiție este îndeplinită, există totuși o posibilitate să se ajungă la niște echilibre în care lumea să spune adevărul din nou, să fie cinstită din care lumea să fie cinstită deci asta sunt niște cazuri foarte speciale, Mai spus tu în anumite condiții se poate întâmpla și lucrul ăsta da, sunt niște cazuri speciale din nefericire am ajuns la sfârșitul de emisiune de astăzi Știi ce zi este mâine? Joi? <laughs> oh, bă, ce practic ești. <laughs> Nu, de fapt înregistrarea o facem mai devreme iar mâine este ceea ce în Olanda se numește Sinterklaas. iar în românește se numește Sfântul Nicolae Așa că o curiozitate să le spunem ascultătorilor că Sfântul Nicolae este popular și în Olanda ca cineva care în jur de 6 decembrie aduce cadouri copiilor, numai că nu se numește Sfântul Nicolae, ci se numește Sinterklas și nu mai are niciun fel de conotație religioasă. Așa că, Andrei, sper că ai cumpărat ceva pentru copilul tău. <laughs> Dacă e să facem o paranteză, de fapt, acest Sinterklas este originalul. De altfel, în engleză se numește Santa Claus, care e de formare a limbii americane, Ingleze americane din olandezul Sinterklaas, care l-au preluat de la olandezi și care într adevăr a fost a trăit în perioada anilor 1600 și a venit din Spania în Olanda și a fost un Sfântul Nicolae. <laughs> deci toată istoria asta este destul de complicată. Eu sper că e la ceva pentru copii tăi și sper că să ne regăsim peste două săptămâni împreună, peste două săptămâni.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 Deci din Olanda, vă urăm o săptămână plăcută!